Semua sesembahan yang batil Karena selain Allah Semuanya mereka makhluk Dan tidak memiliki rupu biaya sama sekali Juga tidak memiliki kesempurnaan sifat Sehingga penyembahan berasalian Allah adalah Kebatilan Dan menyembah sesuatu yang batil Allah Al Malik Sang Maharaja yang kerajaannya tidak pernah punah tidak akan pernah hilang adapun manusia semua raja yang semua kekuasaannya terbatas kerajaannya terancam punah se seandainya tidak hilang ketika dia masih hidup Akan dipisahkan total oleh Allah Dengan semua apa yang dia kuasai Dengan kematian Setiap kematian Membuat sirnanya semua Kenikmatan-kenikmatan yang dia nikmati Harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran kecantikan, ketampanan semua akan sirna. Berapapun lamanya dia menikmati tapi akan disirnakan oleh Allah karena setiap kita akan mengalami kematian. Afara'aita immata'nahum bisnin. Tsumma ja'ahum ma kana yu'adzun. Ma aghna 'anhum ma kam yu'matta'un. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang Allah berikan kesempatan menikmati kenikmatan bertahun-tahun? Mungkin ada yang 50 tahun, bahkan 100 tahun. Sumajahum maka yu'adun. Lalu datang kepada dia apa yang dijanjikan Allah yaitu al-maut. Saat kedatangan al-maut Ma aknahan hum maka lima tahun semua yang mereka nikmati selama ini harta jabatan kedudukan kekuasaan dan segala macam kenikmatan yang dia senantiasa nikmati hari-hariannya akan sirna, tak berguna lagi, tidak bisa dia pertahankan lagi. Maka hanya Allah Al Malik sang raja sehingga di akhirat kala Allah katakan ainal malik mana para raja sudah tidak ada lagi raja kecuali Allah Subhanahu wa Allah Al Quddus Allah Asalam Dan keselamat dari segala cacat aib kekurangan dan Allah yang memberikan keselamatan, sumber keselamatan. Al-Mu'min, Allah yang dia ini memberikan rasa aman dan Allah yang terpercaya. Wal Muhaimin, Allah yang menjaga Al-Aziz, Allah yang Maha perkasa. Yang tidak pernah bisa terhina. Keperkasaan Allah, keibaan Allah. Sempurna Al Jabbar yang sama pemaksa Wal mutakabbir Zat yang mah besar yang layak menyandang segala kebesaran Subhanallah ya Amma Yusriku Masjallah dari semua apa yang mereka sekutukan terhadap Allah Taala di antaranya nama Allah Al Kutub ada dalam ayat ini. Dan kita pula dalam surat Jumaat ah, Yusuf bihulillahi maafil salawati wa maafil al arabi al-malikil kudusil azizil hakim bertasbih kepada Allah Taala semua yang di langit dan semua yang di bumi Allah al-malik al-kudus al-aziz al-hakim. Ini diantara dua ayat yang memuat nama Allah Al Kutub. Apakah nama Allah As Subuh? Ada dalam hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk dan sujudnya, Nabi mengucapkan. Subuhun Kudusun Rabbul malaikat Subuhun kudusun Nama yang sama Makna memiliki makna yang sama Rabbul malaikat Rabbnya para malaikat Waruh Dan Rabbnya Aruh Itu Jibril Disebutkan Jibril setelah malaikat Menunjukkan <coughs> Jibril Memiliki kedudukan yang khusus Memiliki kemuliaan yang khusus Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Terkadang nama Allah subhanahu wa ta'ala as-subuh dan al-qudus disatukan dalam sebuah ayat contohnya ketika Allah SWT menyebutkan tentang tasbihnya malaikat dan takdisnya malaikat kepada Allah taala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk ya Allah kami bertasbih dan mensucikan engkau dengan memujimu ada Nusabih Allah As-Subu nuqaddis Allah Al-Quddus Allah satukan dalam satu ayat mari kita lihat bersama apa itu makna As-Subu dan Al-Quddus القدس اسماني انظماني دالاني على تنزيه الله عن النقائص والأيوب وتقلياته عن كل ما يضاد كماله وينافي اظامته كسنتي والنوم والعوم والوالد والولد Wa an ayusbihahu ahadun min khalqih Aaw yusbihahu huwa ahadan min khalqih Ta'ala wa taqaddasa wa tanazaha anishabi Wa nadir wal mital Asbu wal kudus Dua nama ini adalah nama yang sangat mulia. Yang keduanya menunjukkan ala tanzihillah ani wal uyub. Menunjukkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa taala Suci total, bersih total, tidak ada setitik air pun yang bisa dinisbatkan kepada Allah Taala. Singaputul Allah adalah suci dari segala kekurangan, dari segala cacat, dan watapriatuhu. Ankulima yudodu kamalahu demikianlah Allah terlepas dari segala yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Taala dan yang akan wayyunafiyaladzimah tahu dan yang akan menghilangkan keagungan Allah Taala jadi Allah suci. Dari segala kekurangan-kekurangan dan aib, atau Allah disucikan pula dari segala yang akan mengurangi atau bertentangan dengan kesempurna Allah Taala, sehingga sempurna total. Allah Swa Taala sehingga dalam menjelaskan kepada kita tentang ke. Maha Sampuran Allah Allah Menolak dari dirinya Segala yang bertentangan Dengan kesampuran Allah Dan yang akan mengurangi Kesampuran Allah Ta'ala Allah Yang mahidup Hidupnya Allah Tidak mengenal kematian Al Hayyul yamut. Allah hidup, yang Allah yang menghidup, yang tidak mengenal kematian. Tapi bukan sekedar Allah tidak terserang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari yang akan mengurangi kesempurnaan. Hidupnya Allah Ta'ala diserang atau tidur capek Allah tidak teringgapi itu semuanya dan Allah tersucikan dari semua kebutuhan-kebutuhan sehingga Allah tertolak darinya adanya punya anak adanya punya orang tua Anak membutuhkan orang tua dan orang tua membutuhkan anak Anak ketika masih lemah Mutlak membutuhkan orang tua Dari pemeliharaan Sampai menjadi mandiri Orang tua pun membutuhkan anak Ketika dia telah nanti tua Membutuhkan yang mengurus dirinya Sehingga anak anaknya akan memperhatikan kebutuhannya Keperluannya Allah tersucikan dari itu semuanya Sehingga Allah sempurna total Dari segala kekurangan-kekurangan Wa'an ayus bihahu ahadun min khalqi Atau Allah juga tersucikan dari Keserupaan adanya makhluk yang menyerupai Allah atau Allah menyerupai makhluk serupa dengan makhluk tersucikan sama sekali. Taala wa takoda sabakanza an shabi wal nadir wal mital. Allah maha suci dari segala keserupaan. Sehingga sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Taala. Allah tidak menyerupai makhluknya, makhluknya tidak menyerupai Allah Taala. Sehingga Allah terasingkan total dari keserupaan kepada para makhluk yang baif, yang penuh dengan kekurangan. Laisa kami firman tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Taala. Wa wasamiul basir dan Allah dat yang mendengar memelihat Allah menetapkan nama dan sifatnya al-sami al-basir tapi sami dan basirnya Allah tidak serupa dengan makhluk sama sekali sehingga Allah mendengar Allah melihat sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang tidak ada yang tidak serupa dengan sesuatu pun dari kalangan para makhluk ini makna asyukku, makna al-kutus. Wanyal uama jemu mayatana sawanhu tabarakatuhal shayya ini. Dan yang tersucikan dari Allah Taala adalah dua kesimpulannya yang tersucikan dari Allah adalah dua. Ahaduuma yang pertama anahu munassahun an kulli ma yunafi sifati kamali fa inna laul muntaha fi kulli sifati kamali bisaba fi kulli sifati kamali fa huwa al mawsuuf ilmi wa kamali al qudrah munassahun amma min nisyyan wal ghaflah وَيَسُبَّحُونَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَمُنَزَّهٌ عَنِ الْأَنْثَى وَالتَّعَابِ وَالْإِيَاقِ وَاللُّغْوِ وَمَوْصُوفٌ بِكَمَالِ الْحَيَاةِ وَالْقِيَمِيَّةِ وَمَنْزُهٌ عَنِّ ضَيِّئٍ مِنَ الْمَوْتِ وَالسِّنِّ وَالنَّوْمِ يَا أَوَّلًا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Munas tahun tersucikan dari segala yang akan menghilangkan sifat kesempurnaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala di puncak kesempurnaannya. Allah di puncak kesempurnaannya. Paling, kalau sudah paling itu yang ter Allah di puncak kesempurnaannya. Ketika Allah disifati dengan ilmu, maka Allah Swt adalah yaitu Kamalul Ilmi, pemilik ilmu yang sempurna, Allah Al Alim, dan manusia juga dikatakan Alim. Tapi Allah di puncak, ini kesempurnaan dalam perkara ilmu yang yang Allah tidak diawali dari kebodohan, yang ilmu Allah tidak mengalami lupa, yang Allah tidak akan lalai, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh Allah yang tidak diketahui oleh Allah Taala walaupun ada yang sebesar biji atau sebutir debu di langit atau di bumi atau bahkan yang lebih kecil semuanya dalam liputan ilmu Allah Ta'ala Allah Ta'ala Al-Qudrah adalah Kamalul Qudrah Allah di puncak kemampuannya yang tersucikan dari Al-Ajjiz lemah Ta'am, capek al capek Di antara kurang ajarnya Yahudi Mensifatkan kepada Allah Sesuatu yang tidak layak bagi Allah Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Hari ketujuh Allah, istirahat Capek Maka Allah katakan Wa ma massana min lugub Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terserang Al-lugub Capek Tidak terserang Lelah Ketika Allah Mensebut dirinya Al-hayyu Dhul-hayah Kehidupan Allah Kehidupan yang sempurna Kehidupan Munazza'an diddihah Minal maut Allah tidak terserang kematian Al Hayyuladillayyimut. Allah juga tidak terserang antuk dan tidur. Latahudusinatuwala naum. Ketika Allah disepati dengan al adil, maka kadia Allah teradil, keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman pada Allah sama sekali. Allah terbebaskan dari kezoliman sama sekali. Kalau Allah menyiksa seseorang dengan keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan balasan kepada hamba, itu dengan karunia Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengadab sesuai dengan dosanya, dan Allah memberikan balasan, Bahkan berlipat-lipat dengan karunia-Nya, Sepuluh kali lipat Sampai tujuh ratus kali lipat Sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini semuanya dengan karunia Allah Ta'ala kemurahan Allah Ta'ala Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksudkan dirinya Al-Ghani Allah dat yang makaya Maka kekayaan Allah Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak pernah Terserang kekurangan dalam kekayaan Allah ta'ala Memenuhi semua kebutuhan para makhluknya Tanpa terancam kehabisan dan kekurangan sebagaimana yang telah kita sering telah telah sampaikan termasuk ketika Allah taala memerintahkan manusia dengan segala perintah maka tidak bukan berarti Allah membutuhkan dengan perintah-perintah tersebut Allah perintahkan manusia untuk bertakwa untuk taat bukan karena Allah membutuhkan ketaatan para hamba Seandainya kata Allah, Ya Ibn Adam Ya ibadi, Law anna walakum wa akhirakum wa irisakum wa jinakum ala atpa kalbi rajulin wa'idin minkum. Seandainya semua para hamba itu ta'at total. Gak ada yang sedikit pun, Bahkan di puncak-puncak nilai ketakuan kepada Allah Ta'ala. Ma zada bidhalika mulki syai'an itu tidak akan menambah kerajaanku. Sehingga Allah tidak perlu kampanye cari dukungan karena memang Allah tidak terpengaruh dengan apapun manusia mau takwa, manusia mau fajir, bahkan di puncak kefasikan Allah tidak akan berkurang kerajaannya. Ya ibadilau anna awalakum wa akhrakum wa insakum wa jinakum ala afjari jariqal biwajilan wahidin minkum Mana qasabitharika mulki syai'an Manusia di puncak ketakwaan tidak menambah derajat Allah Manusia di puncak kefajiran tidak mengurangi kerajaan Allah Manusia ketika meminta semuanya kepada Allah Tidak mengancam berkurangnya harta Allah, kekayaan Allah Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhrah wa yusakum wa jannah kum. Qamu fi saiden wa idin, fa saaluni, fa ataytukullu maslatin. Mana kasamim ma indi illa kama yang kusulnhiyau idaud hidal bah. Wahamba, saananya kalian semuanya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya berdiri di satu lembah. Minta semua kepada Allah Semua permintaannya Allah, Allah penuhi tanpa kecuali Tidak akan berkurang ke kekayaan Allah Kecuali semisal Berkurangnya Air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat Tidak ada artinya sama sekali Allah Al-Ghaniyu Zab yang makaya Tidak membutuhkan apa dan siapa dan Allah Dat yang memberi tanpa terancam, yaitu kekurangan pada diri Allah. Swayan watalla. Allah mau sufan di kananil hikmah warahmah. Allah disifati dengan sempurnanya hikmah dan rahmah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Dan yang bertentangan dengan hikmah yang kosong dari hikmah, maka orang yang mereka mengatakan ada keboliman dalam hukum Allah Taala, ini adalah orang yang tidak faham tentang siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bolim dalam perbuatan Allah. Allah dat arhamur rahimin Yang paling penyayang kepada para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmahnya Tersucikan dari segala kesia-siaan, gadang sia-sia Dari setiap perbuatan Allah ta'ala Maka Orang yang mereka akalnya terjas Allah sepertinya dengan Wahyatafak karuna fi hal kesamawaat walauzi. Mereka senantiasa berfikir tentang penciptaan alam langit dan bumi, dan mereka akan berkesimpulan: Rabana ma'kolak tahal tabaltila. Subhanak. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari semua yang kau ciptakan ini. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya penuh dengan hikmah. Hanya manusia terkadang mengetahui sebagian hikmah. Terkadang banyak pula tidak mengetahui hikmah-hikmah yang lainnya. Tapi setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah, ada hikmah di situ. Demikian pula bagaimana sekalian, dalam semua sifat Allah seperti itu, ini Allah tersifati dengan ter, ini paling muntah, ini sifat sempurna di puncak kesempurnaannya, tanpa ada yang bisa dinisbatkan kekurangan pada sifat Allah Ta'ala. Orang yang fan seperti inilah yang akan muncul rasa pengagungan kepada Allah, rasa pemuliaannya kepada Allah, tidak akan melecehkan Allah Swt. Maka semua bentuk penentangan kepada Allah Taala itu karena muncul dari ketiadaannya rasa pengagungan kepada Allah atau berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Taala. Pernyataan kata Nabi Allah kepada kaumnya yang kufur kepada Allah Taala, ma la la tarjuna lil wa qara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Dan ini puji. Segala kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Syirik Beda Kufur Nifak Maksiat Dan segala penyimpangan Itu muncul karena Rendahnya atau bahkan hilangnya Rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala Hanya orang yang mereka mengenal Allah Yang akan mengagungkan Allah Ta'ala yang paling tahu tentang Allah Yang paling mengagungkan Allah Ta'ala Maka kata Nabi Inilah a'lamukum billah Saya orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian Maka diri Nabi ada orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara para manusia Wa inilah a'lamukum billah Aku orang paling takut kepada Allah Dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala Karena Nabi orang yang paling tahu Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kebodohan Tentang Allah akan Menjadikan dia Yang ini tidak mengagungkan Allah Atau hilangnya rasa pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Asani As yang kedua Yang pertama mana Al kudus Pengertiannya Satu Nombor yang pertama Allah tersucikan dari segala kekurangan dan aib Allah di puncak kesempurnaan. Semua sifat Allah di puncak kesempurnaan. Ter paling. Yang kedua Annahumun anil mumafaa mumafalati ahadun min khalqi Allah Subhanahu Wa Taala tersucikan dari keserupaan kepada seorang pun di kalangan para makhluk. Aw ayakuna launid bjawajihin min al atau Allah Subhanahu Wa Taala tersucikan dari adanya yaitu tandingan keserupaan dari segala arah enggak ada yang serupa semisal sebanding setanding dengan Allah taala enggak ada fal mahu wa in azamat wa sharafat wa balagatil muntaha allazi aliq biha min al azamati wal kamali al biha falaysa shay'un minha yuqari bu ayusabihu albari manusia makhluk kata beliau fal makhlukat para makhluk makhluk ya semua makhluk makhluk yang hidup atau makhluk yang mati كلها semua para makhluk betapapun hebatnya mulianya Sampai di puncak kesempurnaan sesuai dengan kelemahan makhluk Orang kadang terkagum-kagum dengan seseorang Orang terkagum dengan ilmunya Oh Masya Allah, ilmunya si fulan Kayak internet Nyambung semuanya Ngomong apa aja nyambung Betapa sempurnanya manusia makhluk itu falas sayun minha tidak apa-apanya tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada pada Allah Taala tidak akan pernah serupa sedikit pun dengan apa yang ada pada Allah Taala. Bal, jamiu al bahkan semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada para makhluk itu itu tidak ada apa-apanya idanusibat ila sifati wa kalikihah, gak ada apa-apanya ketika dinisbatkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baljami umafiyah, minal maani, wal nukut, wal kamal, wal adi a'taha, iahu. Bahkan semua kesempurnaan yang ada pada makhluk itu yang memberinya itu Allah Taala. Bagaimana akan diserupakan dengan Allah Taala? Kita terkagum-kagum itu sebatas apa yang kita ketahui tentang makhluk ini. Kalau kita lupa dengan Allah kita tahunya yang di depan yang kita lihat Tapi kalau kita faham tentang Allah Itu semuanya pemberian Allah Yang tidak akan mungkin serupa dengan Allah yang memberikannya Makhluk bagaimanapun juga Terbatas dengan kelemahannya Sempurnanya dalam kelemahannya Sehingga sesuai dengan kelemahan makhluk itu sendiri Profesor kayak apapun tentu tidak akan ilmunya mencakup segala-galanya. Bahkan semakin orang itu Super spesialis men mengambil sepial spesialis sub-sub sub spesialis, semakin dia nggak mau bicara tentang yang lainnya. Karena tahu dan semakin tertahu terbatasnya pengetahuan dia. Dia semakin tahu bahwa diri itu sesungguhnya betul-betul sangat bodoh. Maka kata para ulama, ilmu itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama sombong, koyok koyok awu pendikar, mumpuni sehingga uh, kemelinti. Kemelinti. Oh, kayak-kayaknya dia mau nantang siapapun. Tapi kalau dia naik lagi, itu akan masuk pada wilayah Tawadhu. Semakin tinggi lagi ilmunya, semakin dia akan masuk wilayah Tawadhu. Naik lagi, dia teruskan lagi ilmunya itu, dia akan tahu tentang dirinya, ternyata dia tidak tahu apa-apa. Sehingga kalau baru selesai belajar itu Biasanya oh, kayak pendekar turun gunung oh, Dia anggap merantasi total Kayaknya semuanya itu akan ditantang Akan dia uji Yang muncul kesombongan Ada rasa sombong Kalau dia mau belajar lagi Terus belajar, terus belajar Dia akan tawabuk Terus belajar lagi Dia akan sampai pada tingkatan dia ini ternyata tidak tahu apa-apa. Dia merasa dia tidak tahu apa-apa, karena ternyata ilmu itu luas, sangat luas, dan dia hanya mengerti sebagian yang sangat kecil. Ini tingkatan orang yang mereka belajar kata para ulama seperti itu, dan tentu bisa juga kita lihat dalam kehidupan yang ada. Sehingga kata pepatah, tong kosong berbunyi nyari dengan uh, kemelontang. Kemelontang ke apa namanya? Ngewek kemelontang. Namanya tong kosong. <tuh> Sehingga yang kedua maknanya adalah Allah tersucikan dari keserupan kepada para makhluk. Kalau semua apa yang Allah berikan kesempurnaan pada makhluk ini, kalau tau manusia terkagum kagum dengan makhluk semua yang ada pada makhluk yang dianggap sempurna itu itu pemberian Allah Taala. Fawaladhiyalakawfiha al ukul wasam awal absar Allah yang menciptakan semua yang ada pada makhluk, baik itu al uqul akal manusia, pendengaran manusia, penglihatan manusia, kekuatan lahir batin, itu semuanya itu adalah ciptaan Allah Swahe Nw Taala. Bagaimana akan disamakan dengan Allah Taala? Fawal munazha an kulima yuna visifa pilma jadi wal adzamat wal kamil fawal munazha an an didi wal wal kufi wal anfal. Maka Allah tersucikan dari semua yang akan menghilangkan sifat keagungan kesempuran Allah dan Allah Tasujikan dari segala yang bertentangan. Atau ia ada, ada ada ada segala penyerupaan permisalan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Wayam bawi ayuk lampunnya dan selaknya untuk diketahui di sini an atas biyah wa tak disahu in yakunu bi ta'pri akilla wa tanzihihi an kulisuin wa ibin ma isba almahamit wa sifatil kamal la subhanahu wa laa wajha allah maka selain yang diketahui di sini bahwa mensucikan Allah penyucian terhadap Allah taala yaitu dengan melepaskan Allah dan menyucikan Allah dari semua kejelekan dan keburukan kekurangan bersama itu Menetapkan segala sifat terpujian Allah Ta'ala Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala Di sini pentingnya yaitu memahami Sesatnya orang yang mereka menolak nama dan sifat Allah Mereka ini tidak menyucikan Allah Ta'ala Kata S.A.W Beliau mengatakan Wal amru bi tasbihi Yaqdi tanzihihi an kulli aibin wasu'in wa isba wa isbat al mahamit wa isbatu wa isbat al mahamit allati jum'atu 'alayha wa yaqtadi dhalik tanzihihi wa tahmiduhu wa takbirihi wa tahmidu perintah untuk mensucikan Allah taala itu Bapak sekalian itu mengharuskan Penyucian Allah Dari segala kekurangan Dan Menetapkan segala Keterpujian Allah Yang dengannya Allah terpuji Sehingga Tidak terjatuh dalam sikapnya Seperti orang-orang yang mereka itu Menolak sifat Allah Ta'ala Maka Wabi yuklam anna ma yaf'aluhu min ahlil bid'ah min ta'til wa adami wa jahad lihaqa'iqiha wa ma'aniha bi hujjati annahum Allah wa yunasihunahu fa huwa fil haqiqa wa taqdisi shay' bal huwa inkaron wa juhudun wa balalun wa buhtanun maka di sini diketahui Orang-orang yang mereka mu'attilah Mu'attilah itu orang yang mereka menolak Sifat-sifat Allah Ta'ala Jahmiah Mu'tazilah Asyairah As Jahmiah Total Menolak nama dan sifat Allah Apa alasannya? Pengin mensucikan Allah Kenapa kau dengar cara menolak nama dan sifat Allah kalau menetapkan nama dan sifat itu dianggapnya akan menyerupakan Allah dengan makhluk maka supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia tolak semua nama Allah dan sifat Allah dalam rangka menyucikan Allah Ta'ala Jahmiyah seperti itu muqtasilah sama tapi lebih panji sedikit kalau Jahmiyah total nama sifat ditolak. Kalau Mu'tazilah namanya ditetapkan, sifatnya semuanya ditolak. Alasannya sama. Menetapkan sifat Allah terjatuh dalam penyerupaan pada makhluk. Asy'ari lebih lagi. Nama ditetapkan, sebagian sifat ditetapkan, sebagian sifat ditolak dengan cara ditahrif. Maka tiga ini semua para ulama mengatakan Jahmi Menyimpang dalam kanak-kanak dan Allah Ta'ala. Mengadakan penolakan dalam bentuk tolak total atau tolak sebagian. Atau dengan cara ditahrif. Alasannya untuk mentakdis, mentansih, menyucikan Allah. Maka tidak dikatakan mensucikan Allah. Kecuali dengan menetapkan sesuatu yang akan menimbulkan pujian bagi Allah Ta'ala maka mu'atilah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala ini sesungguhnya tidak menyucikan Allah sama sekali bahkan dia mengingkari juhud sesat dan mendustakan buhtan mendustakan Allah Ta'ala maka kata ibnu Rajab ketika beliau berkomentar tentang nama Allah Ta'ala firma Allah Ta'ala Fasabbih bihamdi rabbik Maka sucikan Allah Dan pujilah Allah Ta'ala Dua perintahnya Fasabbih bihamdi rabbik Sucikan Allah Dan pujikan Rabbim Pujilah Rabbim ayat Sabbihu bima hamidah binapsahu Sucikan Allah Dengan apa yang Allah memuji dirinya Ayy Laisa Kullu tasbihin bimahmud Ayy Sehingga Tidak semua bentuk tasbih penyucian kepada Allah itu Terpuji Kama'an na tasbih hal mu'tazila Yak tadi taktila minas sifat Seperti tasbihnya mu'tazila Yang mengharuskan Menolak Banyak sifat Allah Ini tasbih yang tidak terpuji Tasbih yang terpuji itu Menyucikan Allah di semua aib Lalu menetapkan semua yang menjadikan Allah terpuji Dengan nama dan sifat tersebut Maka ini Kalimat yang sangat penting Id Laisakullu tasbihin bimahmud Dengan demikian Tidak semua orang yang mereka Merasa menyucikan Allah itu terpuji Yang terpuji itu Yang menyucikan Allah Dan memuji Allah Ta'ala Menyucikan dari semua Aib dan kekurangan Memuji dengan menetapkan semua sifat kesempurnaan Allah Alam Ini baru namanya tasbih dan tahmid Maka kalimat yang sangat berbobot dalam timbangan Adalah kalimat yang Nabi katakan Kalimatani Habibatani Rahman Sakilatani fi khofita, Khofifatani Filisan Sakilatani Filisan Dua kalimat yang dua kalimat itu sangat dicintai Allah yang marahman Dua kalimat ini sangat ringan di lesan Tapi dua kalimat ini sangat berat di timbangan Apa itu? Subhanallah wa bihamdi Menyucikan Allah dan memuji Allah Ta'ala Sehingga sempurna total Allah tersucikan di segala aib dan kurang dan Allah terpuji dengan semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wataala. Sekalian termasuk konsekuensi dari nama Allah Al-Kudus adalah kita menyucikan diri kita. Allah Subhanahu cinta dengan kesucian. Inallah yuhipu tawabina, wajuhipul muta Allah mencintai orang yang mereka Bertaubat Itu dari dosa-dosa Dan orang mereka bersuci Kita menghiasi diri kita Dengan amal-amal saleh Dan kita Menyucikan diri kita Dari syirik, kufur, nifak Betah, maksiat Kemudian Kalau kita sempat terjerumus Dalam kesalahan Kita menyucikan diri kita Dengan taubat dan istighfar itu yang akan mengundang kecintaan Allah Ta'ala Sehingga Ketika kita mengetahui Nama Allah Al-Qudus Yang tertanam dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempurna total Dengan semua nama dan sifatnya Dan Allah tersucikan dari semua aib dan kekurangan Dari segala sisi Kemudian apa ibadah kita Kita wujudkan hal-hal kesucian Yang Allah cintai dengan mengamalkan semua amal saleh, Membersihkan diri kita. Dari syere kufurni fakbit ahmasiyat. Kemudian ketika kita sempat terjerumus, tergelincir. Maka kita segera bertawabat. Itu kesucian yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Demikian sekalian. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.